Izanen da autua bai autagaien artean bi zonalde horietan. Jakina da gutxi gora zoin izanen diren departamentuko hauteskundetarako autagaiak endaian, sei bigote lirateke momentuz, eta doni loitzunen zazpi. Itzulia egiteko endaian, zentro eskuinaren izenean angi löfgego eta zandjin ursuegi alirateke, baina oraindik dik akordioa ezta bururatuazen tristekin, biak eskuinekoak baitira. Batxit zala behierea aurkezten da, baina etiketari gabe magis goiarekin, sozialist den izenean, kotxe zenarrota santal kehigea, EH Baientzat, Pantxo Atelier eta Claire Le Gardinier, eta Momentuz Front Nationalaren izenean Bruno Mexik. Doni loitzunen, Zentro Eskuinaren izenean Filip Juzan eta Isabel Du Barbier, Jean-François Irigoyen ere aurkeztuko litzateke baina Eskuinaren sustenguri Gabe. Sozialisten zat, Jean-Henri Agarretxe eta Juli Bergara, Pio Etxeberria intxart eta leire Raza EH Baientzat, Gazusa Elorgata Inaki Barloza, Eaiotaren eh zat. Front Degoz, Ivet de Barbier eta Ramuntxo Zalak ordezkatuko lukete, eta frente nazionala Kristof Gaillard eta Magji Falampenek